Salmul 279, cu Sfântului Mare, Mucenic Gheorghe. Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fiindcă ucenicia ta la Domnul Isus ai mărturisit și pe împăratul Diocrițian, curajul tău l-a uimit. Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fiindcă atunci când cu sulița te-au lovit pe roată, te-au chinuit și cu lespezi te-au zrobit, în credință te-a întărit. Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fiindcă prin groapa cuvar, în cu Bătaia și băutura autrovitoare, neputința satanei ai dovedit. Bucură-te Sfinte Gheorghe fiindcă în timpul încercărilor Domnului Susputeri Dumnezeu ți-a dat și ai rămas nebătamat. Bucură-te Sfinte Gheorghe fiindcă pe moți de la credința anii dori anii încât chiar pe împărăteasa Alexandra ai câștigat. Bucură-te Sfinte Gheorghe fiindcă Duhul lui Dumnezeu în tine a stat încât și pe mortul ce l-ai atins, l-ai înviat. bucură Sfinte Gheorghe, fiindcă atunci când împăratul conoruri, nu te-a înșelat și odată cu capul împărătesei Alexandra, capul ți-au tăiat în ceata marilor și a intrat. Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fiindcă printr-o a ta stâlpul pentru biserica ta pe care o văduvea îl ducea peste ape, singur s-a purtat Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fiindcă pe sălbaticul sarazin care, în icoana ta a aruncat la intors ai creștinat credința și a mărturisit și între mucenici cu nuna și a câștigat. Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fiindcă așa cum prin doborârea balaurului pe fata împăratului și cetatea ai scăpat tot așa pe noi, de demoni și de vrăjmași ne ai apărat.